Iisus a plecat de acolo și a venit în ținutul iudeii, dincolo de Jordan. Mulțimile s-au adunat din nou la el și după obiceiul său a început iarăși să îi învețe. Au venit la el farisei și ca să-l ispitească, l-au întrebat dacă este permis unui bărbat să-și lase soția. Drept răspuns, el a zis, ce v-a poruncit Moise? Moise, au zis ei, a dat voie ca bărbatul să scrie un certificat de despărțire și să o lase. Isus le-a zis, din cauza împietririi inimii voastre, v-a scris Moise, porunca aceasta. Însă, de la începutul lumii, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu soția sa. Iar cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă? În casă, ucenicii l-au întrebat iarăși despre asupra celor mai sus, spuse, iar el le-a zis, Oricine își lasă soția și ea pe alta de soție, săvârșește adulter față de ea. Și dacă o soție își lasă soțul și a pe altul de bărbat, săvârșește adulte. i adus niște copilași ca să se atingă de ei. Însă ucenicii i-au certat pe cei care îi aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis, Lăsați copilașii să vină la mine și nu i opriți, căci împărția lui Dumnezeu este a celor ca ei.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 Bunule învățători, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, adică Dumnezeu. Cunoști păruncile, să nu săvârșești adulte, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă. Să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns, învățătorule, toate acestea le-am împlinit cu grijă din tinerețea mea. s a uitat țintă la el, l-a iubit și a zis, îți lipsește un lucru, du-te și vinde tot ce ai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 Fiul lui Zebedei, adică Iacov și Ioan, au venit la Isus și i-au zis: Învățătorule, am vrea să ne faci ce îți vom cere. El le-a zis: Ce vreți să vă fac? Dă-ne, i-au zis ei, să ședem, unul la dreapta ta și altul la stânga ta. Când? Când vei fi îmbrăcat în slava ta. Isus le-a răspuns. Nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care îl voi bea eu? Sau să fiți botezați cu botezul cu care voi fi botezat eu? Putem, au zis ei. Iar Iisus le-a răspuns. Este adevărat că paharul pe care îl voi bea eu, îl veți bea și voi. Și botezul cu care voi Veți fi botezați, voi fi botezați și eu. Însă stă de-a ședea la dreapta sau la stânga mea nu depinde de mine. Să o dau, ci ea este numai pentru aceea pentru care a fost pregătită. Cei zece, când au auzit lucrul acesta, au început să se mânie pe Iacov și pe Ioan. Iisus i-a chemat la el și le-a zis, Știți că cei priviți drept conducători ai popoarelor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu autoritate. Între voi să nu fie așa, ci oricine va vrea să fie mai mare între voi să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel din între voi să fie robul tuturor. Căci fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Au ajuns la Erihon și pe când ieșea sus din Erihon cu cei săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb, de jos, lângă drum și cerea milă. El a auzit că trece Isus din Nazaret și a început să strige. Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Mulți îl certau să tacă, însă el și mai tare striga. Fiul lui David, ai milă de mine. Isus a oprit și a zis. Chemați-l. L-au chemat pe orb și i-au zis.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 Îndată orbul și-a primit vederea și a mers pe drum după Iisus.